Carmen Silva, uimitoarea Regină Elisabeta a României 1843-1916 de Gabriel Badea Păun. Traducere din limba franceză de Irina Margareta Nistor. Editura Humanitas București. 2003. În amintirea mamei și a bunicii mele Cuvânt înainte: Un star în labele Poc. Carmen Silva considera că știe să facă pe toată lumea să viseze, Maria, regina României. Isus a fost răstignit, Socrate a fost otrăvit, Fidias a fost acuzat de furt. Aproape că este o onoare să fie astfel tratat de către contemporani. Carmen Silva, le Ponce d'une reine, Paris, Calman, Levi, 1888, pagina 18. Acum 100 de ani, Carmen Silva Elisabeta, regina îndepărtatei românii, apărea deseori pe prima pagină a presei franceze. Chiar dacă astăzi este greu de crezut, tot ce făcea interviurile sau fotografiile, ori articolele, era o binecuvântare pentru revistele feministe sau pentru cele foarte populare. Ea întruchipa o regină model, suferind din pricina nedreptăților îndurate din partea celorlalți și mai ales din partea soțului său. Regina Pioasă, cu suflet caritabil și o mare artistă, un fel de reîncarnare revăzută și îmbunătățită a celelalte Elisabete, sfânta din Turingia, care îi precedase cu 700 de ani. Notorietatea sa era atât de mare încât o importantă parte din teritoriul țării de foc îi poartă numele, Notă. Exploratorul român Julius Popper a avut inițiativa să dea un nume acestui teritoriu, încheiată Nota ca de altfel și numeroase obiecte ce se găsesc la vânzare la îndemâna oricui, minte, țesături sau feluri de mâncare. NOTĂ Întotdeauna voi recomanda cu căldură medalion ori de Vaux, Carmen Silva. Încheiată nota Uneori, romantismul ei era chiar bomba care incendia paginile ziarelor de scandal și asta într-o asemenea măsură încât leco de Paris crease anume pentru ea la începutul anilor 1890 o rubrică fixă în care se sinucidea săptămânal, își pierdea mințile sau era pricina căderii foarte recentei dinastii românești. Această celebritate marcată de cele mai mari laude și cele mai cumplite calomnii nu îi displăcea neapărat pentru că avea temperamentul unei adevărate dive, născute parcă de a fi admirată ori pentru a străluci și suferi. Regina Elisabeta a României nu era deloc încântată de acest anonimat aurit impus de o Europa monarhică, unde în acea perioadă existau cel puțin 17 regine și întregi cohorte de principese, cărora nu li se cerea decât să fie frumoase și să aibă un tron într-o țară importantă. Spre a se vorbi despre ele. Citez, ea niciodată n-a trecut drept o mare frumusețe, scria în jurnalul său viitoarea regină Maria a României, dar avea un farmec învăluitor, căruia era imposibil să nu-i victimă ori să nu te fascineze, măcar la început. Încă tânără avea părul complet alb, dar privirea intensă a ochilor săi albaștri era extrem de pătrunzătoare. Vocea foarte melodioasă îi sporea farmecul. Râdea deseori, lăsând să-i se vadă dinții de un alb strălucitor. Dar râsul ei contrasta în mod frapant cu expresia tragică a privirii. Acest patetism, acest tragic inefabil pe care îl răspândea, trezea în toți cei din preajma ei o dorință de Aialina Povara. N-a trezit pasiuni, dar a știut să se facă admirată. Am încheiat citatul. Notă, Maria Regina României, Istoar de Mavi, Paris, Plon, 1937, volumul 1, pagina 341, încheiată nota. Ea își construia personajul, adesea contradictoriu cu o energie concentrată la maximum, în ceea ce ea socotea a fi fericirea adevărată. Regina era o scriitoare de succes, protectoare a artelor și a literelor. Cu ușurință recunoaștem în propria imagine modestele sale romantice, Eleonora de Agvitania, Elisabeta a Ungariei, Margareta de Valois, care erau foarte la modă datorită interesului arheologic al istoricilor. De altfel nu era singura care alesese această cale. Regina Victoria a Angliei își publica memoriile în 1868. Nota: Jurnalul reginei Victoria, foi disparate, viața sa în munții Scoției, 1848-1861. Primele vizite în Scoția, excursiile în Irlanda, în Anglia și în insulele canalului Mânecii. Operă editată de Arthur Helps, traducere din engleză cu aprobare specială. Paris, Amio, 1869. Încheiată nota. Sisi de Austro-Ungaria scria și ea, deși în taină. Era un obicei des întâlnit la tinerele principese germane, acela de a se exersa în arta rimelor, numai că Elisabeta a României depășise aceste limite. Își luase chiar și un pseudonim, care va fi însă foarte curând dat în vileag, Carmen Silva, cântul pădurii, ale cărui consonanțe latine aminteau de supușii săi, și începuse să publice cu o disciplină aproape nemțească între două și trei volume pe an. Peste 50 de volume aveau să apară astfel în vreo zece limbi, inclusiv Esperanto, ca de altfel și sute de articole în întreaga presă europeană. Lucrările sale, unele adevărate bestselleruri, au fost încoronate cu premii ale academiilor din întreaga lume, inclusiv Academia franceză pentru Le Pensees d'un Ren, Cugetările unei regine, publicate în 1888 la editura Calman-Levy, dintre care am ales câte un moto pentru fiecare capitol. I-au atras prietenii de seamă. Impresionat de scrierile sale, Pierre Loti i-a tradus o parte dintre ele și aveau să se întâlnească în repetate rânduri. Frederic Mistral a numit-o regina școlii sale literare provenzale, Felibrij. Catul Mendes, Octave Feuillet, Sally Pridem, Lecom de Lille și Guy de Maupassant s-au declarat fericit să se vadă traduși de ea în germană. Charles Guneau i-a propus să scrie versurile pentru o cantată, Sfânta Treime dar a murit înainte să-și vadă visul realizat. Notă, Robert Schaeffer, Orient Royal, Paris, ediția franceză ilustrată, 1918, pagina 76, încheiată nota. Emil Gallet a creat pentru ea vaze magnifice, notă, în prezent la Muzeul Național de Artă din București, încheiată nota. Regina Elisabeta avea un simț extraordinar al comunicării moderne coresponda mult cu oameni celebri care o lăudau și care au și introdus-o în cenacluri asemencelor de la Revue de Dau Monde sau Lezanal Politiche Literer. Dar poate că cel mai onorant omagiu avea să vină din partea unui pictor huli de societate, pe care, din păcate, nu avea să-l cunoască. Singur și de parte de familia sa, închis într-un ospiciu, Vincent Van Gogh a găsit o oarecare mângâiere morală pentru cumplitele sale suferințe fizice în aceleași cugetări legale. Într-o scrisoare adresată fratelui său, Teo, el scria, citez, Am citit iar o cugetare a lui Carmen Silva, care este într totul adevărată. Când suferi foarte tare, vezi lumea întreagă la mare distanță. De parcă s-ar afla la capătul unei imense arene, până și vocile par să vină de undeva din depărtare. Am simțit asta în crizele pe care le-am avut într-o asemenea măsură, încât toți cei pe care îi vedeam atunci îmi păreau, chiar dacă îi recunoșteam ceea ce nu era întotdeauna cazul, ar veni de undeva de foarte departe și că sunt foarte diferiți de cum arată ei în realitate. Și asta într-atât încât văd tot felul de asemănări plăcute sau neplăcute cu cei pe care i-am cunoscut cândva, undeva. Am încheiat citatul. Notă. Vincent van Gogh, correspondance general, traducere din olandeză și din engleză de Maurice Birblock și Louis Ronald. Note de George Ansol. Paris, Galimar, 1990, Volumul 3, pagina 596. Încheiată nota. Succesul primelor lucrări ale reginei a fost urmat de schimbarea aproape totală a imaginii sale. Astfel, în cugetări, avea să scrie, Citez, toaleta pe care o porți nu este un lucru fără importanță. Ea îți dă viață cu condiția ca tu să fii podoaba podoabei tale. Am încheiat citatul. Adesea, toaletele ei au fost considerate de apropiați sau de oaspeți ca adevărate îndrăznel de vedetă. Rochii tunică albe, inspirate de cele ale lui Sara Bernard, erau acoperite de bijuterii nu tocmai regale, ci de fantezii cu dimensiuni mari, precum și de tot felul de dantele și broderine așteptate. Aparițiile ei erau de multe ori așteptate tocmai pentru că provocau râsul. În jurnalul său, fica lui Sisi, arhiducesa Marie Valerie povestea, citez, toaletele ei erau puțin ciudate. Sub o bogată haină de blană, regina purta un veșmânt amplu din catifea de un roșu foarte închis, semănând mai degrabă cu un halat de casă împodobit cu broderii pestrițe, iar talia îi era prinsă cu un cordon din mătase fină subțire cât o sforicică. Arbora pălării cu boruri mici, cu o voaletă pe care își fixa ponsneul. Am încheiat citatul. Notă Brigitte Hamann, Elizabeth Dautriși Traducere de J.B. Garcet, Paris, Fayard, 1985, pagina 438, încheiată nota. Răspândea un parfum de pădure, căci se dădea cu o esență bizară inventată chiar de ea, făcută din plantele și florile care creșteau în apropierea reședinței sale de vară. Notă, Roger Merle, Carmen Silva, L'Extravagante Ren Elizabeth de România. Michael Ita, 1999, pagina 91. Încheiată nota. Mergea, după cum spunea Elena Văcărescu, de parcă ar fi dansat, călcând mereu în vârful picioarelor. Notă Elena Văcărescu, Roa Eren, je conu, traducere din engleză de Gaston Jeffrey. A. Sanson, Paris, 1908, pagina 44. Încheiată nota. Pentru aparițiile în public inventase o adevărată scenografie demnă de un regizor profesionist. Lumea o surprindea în timp ce tocmai își termina una dintre ocupațiile preferate. În jurnalul ei, viitoarea regină Maria avea să povestească vizita pe care i-a făcut-o în ajunul căsătoriei cu principele moștenitor Ferdinand. Citez, cu siguranță că punerea în scenă fusese atent studiată, Lumina venea dinspre tavan, iar ea era înveșmântată în alb și sprijinită de pernele ca de zăpadă, cu vocea extrem de melodioasă, cu gesturi largi și binevoitoare, și cu o dantură luminată de un zâmbet încântător, iar pe de altă parte expresia tragică a ochilor săi de un albastru intens. Totul producea exact efectul dorit. S-ar fi zis că prin ea însă firea ei plină de fantezie se credea mereu într-un veșnic spectacol, considerând lumea drept un enorm teatru. Percepea viața ca pe o serie de scene dramatice al căror personaj principal era ea. Am încheiat citatul. Aflată cândva în vizită la București, Rejon avea să-i spună, citez, Majestate, nu vă lipsește nimic pentru a deveni societară a comediei franceze. Am încheiat citatul. fără îndoială că mare actriță avea dreptate. Când Pierre Loti a făcut o vizită la Sinaia în septembrie 1887, a găsit-o așezată la orgă, interpretând preludiul de Bach înconjurată ca într-un tablou viu de domnișoarele sale de onoare, secretarul și alți curteni, de fapt de figuranții săi permanenți. Însă niciodată nu se lăsa pradă subiectelor mondene și frivole, căci vocea de aura divei știa să îndrepte discuția spre subiecte elevate. De altfel, vocea era un atu al său, pronunția cântată și alintată, stăpânind cu ușurință patru limbi, germana, franceza, româna și engleza fermeca auditoriul cu aceeași scusință. Înregistrările sale pentru casa de discuri His Master's Voice au rămas până în zilele noastre dovada de netăgăduit. Regina Elisabeta își citea opera sau pe cea a altor scriitori traducând-o treptat în limba publicului său, apelând la tăcere locvente ce deveneau un fel de prelungire a acestor efecte bine gândite. Ea avea harul de an înfrumuseța prin vocalizele și mimica sa textele pe care le recita. Însuși, Pierre Lottie a rămas uluit, nerecunoscându-și anumite pasaje din propria operă atât de diferite și de frumoase deveniseră prin lectura lui Carmen Silva. Discursurile sale, uneori interminabile, dar întotdeauna de o retorică impecabilă, erau de cea mai bună calitate. Era de fiecare dată foarte sinceră și ignora pudoarea ipocrită, căci pudibonderia, scria ea, este doar parfumul ce ascunde un el stricat. Rămasă în veșnică admirație a întregii Europe, vizitată ca un adevărat monument de toți cei care poposeau în acest ținut îndepărtat, mai aproape de Orient decât de Occident, Carmen Silva aborda un rol de compoziție cu totul diferit de cel presupus de protocolul regal sau de cel prea opresat al unei femei. Contemporanii au preferat însă primele două ipostaze, deși femeia din ea nu înceta în a-și dezvălui adevărata identitate. Regina s-a supus obligațiilor fără să se revolte, îndeplinindu-și o îndatorire pentru care se legase prin jurământul matrimonial, un contract de muncă pe care avea să-l respecte. O singură dată se va abate de la el, când poate orbită de propriul romantism, dar și de anumite considerente naționale a vrut să-l căsătorească pe principele moștenitor Ferdinand cu protejata ei, Elena Văcărescu. Simțul datoriei îi era însă atât de puternic, încât deși nu trea o sinceră prietenie pentru Sisi, n-avea să ierte niciodată faptul că s-a eschivat de la îndatorirea de a fi împărăteasă la curtea Vienei. În spatele scriitoarei de succes se ascundea, de fapt, o femeie tristă, adesea deprimată, aproape străină de soț, de familie și de supuși. În sufletul ei, Elisabeta, femeia, se declara și ea, asemenea lui Sisi, republicană. Citez nu pot decât să simpatizez cu socialdemocrații, mai ales când constat că mari boieri nu sunt decât niște lene și niște depravați. La urma urmelor, acești oameni de treabă socialdemocrații nu doresc decât ceea ce e în firea lucrurilor, egalitatea. Regimul republican este singurul rezonabil. N-am să înțeleg niciodată aceste popoare absurde care încă ne mai suportă. Am încheiat citatul. Revoluția pe care o aștepta se părea însă foarte îndepărtată, căci, citez, Socialismul va prinde greu într-o țară în întregime agricolă fără industrie. Am încheiat citatul. Să fi fost oare încă o înțepătură bine plasată ce o adresa clasei politice românești care nu iubea? Poate. Dar pentru femeia Elisabeta convențiile nu aveau prea mare importanță. Chiar dacă participa la ceremoniile religioase ortodoxe, catolice sau protestante, așa cum e cerea în de regină și soție, a fost totuși prima care a susținut moral și financiar Crearea societății teozofice Femeia Elisabeta a visat mereu ca, măcar înainte de moarte, să-și poată scoate masca și să-și dezvăluie cu cea mai înspăimântătoare sinceritate, odată pentru totdeauna adevărata existență. Citez S-a scris atât de mult despre viața mea exterioară și se știa atât de puțin despre viața mea intimă, dar cine poate oare să-și povestească viața, astfel încât să pară autentic tuturor? Nu poți părea la fel cuiva străin sau vecinului tău. Eu sunt alta pentru camerista mea decât pentru prieteni, alta pentru români și alta pentru americani. Dacă aș fi avut răgazul să scriu această biografie, aș fi vorbit mai cu seamă despre copilăria mea. Pentru că anumite trăsături caracteristice ale începuturilor noastre pe fața Pământului explică întotdeauna întreaga viață ulterioară. Și eu s că, de fapt, nu ne schimbăm niciodată. În orice caz, eu una am impresia că și astăzi sunt aceiași ca atunci când aveam trei ani ființa mea intimă nu s-a schimbat cu nimic odată cu experiența de viață. De fapt, această experiență nu are decât o foarte mică influență asupra sufletului în adâncul său. Am încheiat citatul. În 1905 a început chiar să-și scrie memoriile, dar după apariția în 1907 a primului volum intitulat Mein penat în Winkel, zeii casei mele, s-a considerat că nu se cădea să continue pe această cale. Manuscrisul celui de al doilea tom, dispărând înainte ca autoarea să-și dea seama. Să scrii biografia lui Carmen Silva este o întreprindere extrem de primejdioasă. Viața ei a fost enorm de mult comentată de contemporani. Aproape 30 de biografii și sute de articole aveau să apară pe această temă în întreaga Europa, împănate cu anecdote care până la urmă sufocă personajul principal. Există desigur și hagiografii și pamflete care nu adaugă, dar nici nu exclud nimic, cuprinzând doar niște stări de spirit trecătoare. Există viața autoarei așa cum o visează și o clădește. Există povestirea acestei vieți făcute de specialiști, de prieteni, de admiratori ori de curtezani care au o anumită ambiție. Să scoată la iveală sensul unei existențe. A explora biografiile înseamnă a examina mitul, înseamnă să te întrebi ce semnifică el de fapt și cum de a rezistat. În 1939 avea să apară prima și ultima încercare de acest gen. Autoarea este o englezoaică, Elizabeth Burgoyne, care, pornind să descopere legenda, dă peste femeia care o fascinează prin inteligența și tristețea ei. Și totuși această biografie extrem de reușită este repede uitată, pentru că tocmai izbucnește războiul. De atunci încolo nu s-a mai scris nimic sau aproape nimic. Și totuși s-ar zice că viața lui Carmen Silva interesează în continuare. Pe internet există mai multe site-uri care îi sunt dedicate. Mișcările feministe americane și germane nu mai prividesc admirând spiritul avangardist și exemplar al acestei femei, care, contrari ideilor societății vremurilor sale, a știut să aducă un vânt de libertate în moravurile secolului al XIX-lea. Regina Elisabeta nu este modernă doar pentru că s-a erijat în protectoarea socialiștilor sau a artiștilor, ori pentru că a știut să se folosească de propriul său personaj, pentru a-și vinde mai bine opera. Ea, revendicat, a demonstrat și mai apoi a sprijinit egalitatea între sexe prin creațiile artistice, profitând de poziția ei. Spre a ajuta progresul acestei idei în înalta societate și nu numai în țara ei, ci și pe plan european a știut permanent să-și administreze social propriul său paradox și nonconformism, conformism, respectând atunci când era cazul legile unei societăți ce îi recunoștea rangul de regină. Dar acest comportament extrem de modern, în mod ciudat, nu i-a influențat cu nimic opera. Nu putem să nu constatăm că în fața posterității, tocmai acest caracter care născuse un personaj ieșit din comun, avea să-i devoreze opera, pe care crezuse că va putea conta pentru a-și asigura neuitarea. Am descoperit-o pe Carmen Silva când aveam patru ani sau cinci ani. Aproape în aceeași zi bunica venea să ne ia pe mine și pe sora mea de la grădinița unde ne petreceam diminețile. Deși casa nu era departe, nu ne mișcam din loc până nu ne spunea o poveste. De fiecare dată îi ceream același lucru, începând prin a-i pune întrebarea magică. O, mama, de ce se cheamă așa Muntele Furnica? Pentru că această curiozitate declanșa mereu exact povestea pe care voiam să o auzim. Nu știu dacă noi ne o imaginam pe regina furnică de la care provenea numele dealului ce trebuia mereu să-l urcăm, la fel cum o văzuse cu ochii minții autoarea. Pentru noi era mai degrabă un animal gigantic, ce semăna amețitor cu cele văzute la televizor. O vietate care avea să iasă din ascunzătoarea ei subterană, să vină să ne mănânce pe noi. Și cum povestea asta ne făcuse să plângem rău de frică, la început bunica inventase un final liniștitor. Ligioana n-avea să iasă de acolo atâta vreme cât Zâna, care spusese povestea pentru prima dată și care se numea Carmen Silva, avea să trăiască, iar ea n-avea să moară câtă vreme va auzi povestindu-i se poveștile. Mai târziu am aflat cine este Zâna, dar am continuat să cred și mai cred încă în povestea bunicii mele. Îmi exprim profunda recunoștință față de majestatea sa, regele Mihai, care ne-a permis să reproducem pe coperta acestui volum portretul reginei Elisabeta de Nicolae Grigorescu, aflat în colecțiile sale. Doamnei Constanța Iorga, secretara casei regale și domnului Ale Morven, fotograful casei regale care au făcut eforturi pentru ca proiectul nostru să se realizeze tehnic. Aceleași sentimente de recunoștință față de principele Friedrich Wilhelm de Witt, care nu se mai află printre noi, precum și față de fiul său, alteța sa, serenisimă, principele Karl de Witt, care mi-au pus la dispoziție bogatele lor arhive de familie. De asemenea, îi sunt extrem de recunoscător majestății sale Regina Elisabeta, a doua a Marii Britanii, precum și arhivistei sale, Lady Sheila de Beleg, care mi-au permis accesul la arhivele castelului Windsor. De asemenea, exprim întreaga mea gratitudine lui Mihai Sturza, doamnei Caroline Shen și domnului Thierry Pan, care au avut răbdarea ca din prietenie să-mi revadă manuscrisul și să-mi facă niște sugestii extrem de utile. Mulțumesc de asemenea pentru sfaturile extrem de prețioase și pentru sprijinul acordat prietenilor mei. Domnul François Antonovici Domnul Emanuel Bădescu Domnișoara Ruxandra Beldiman Domnul profesor Ion Bulei Doamna Nina Cionca Doamna Ioana Craca Domnul jean morg Gambar Doamna Ada Cucu-Gheorghe Regretatul principe Alexandru Ghica Doamna Cătălina Macovei Doamna Simina Mezincescu, domnul Richard Ormond, domnul Alin Pavel, domnul Victor Popescu, regretata doamnă Emily Hildegard Schmidt, doamna Karin Schuller-Prokopovic și doamna Smaranda Vultur, doamnei Irina Margareta Nistor, care și-a dat osteneala să traducă cu deja obișnuitul său profesionalism această carte, toată gratitudinea mea. Cu mai mulți ani în urmă, în noiembrie 1993, am organizat la Muzeul de Istorie și Artă al Orașului București o importantă expoziție la aniversarea 150 de ani de la nașterea reginei Elisabeta. Cred că niciodată nu am reușit să mulțumesc în ajuns prietenilor care m-au ajutat să o fac. Domnul Adrian Silvan Ionescu, domnișoara Paula Cucu și domnișoara Adriana Dumitran. 1. Amintirile inventate sau reale ale unei vechi familii Sunteți mândri de strămoșii voștri, fiindcă sunt numeroși. De vă veți crește în acest spirit nepoții, ei nu vor mai vedea în voi decât un număr de ordine. Familia este mereu prezentă în amintirile și povestirile reginei Elisabeta. Învingătorii și în acestei familii, întâmplările romantice sau macabre o inspiră sau o bântuie adesea până la obsesie. Memoria ei pleacă de la o miniatură sau de la o scrisoare, învie mari evenimente și mari oameni. Nu trește o clipă mari speranțe pentru ca apoi să se coboare în clevetiri, or să se risipească în lucruri mărunte. Nu este un exercițiu prea savant, ci mai degrabă dovada faptului că aparține unei familii ilustre. Lucru esențial pentru societatea celei de a doua jumătăți a secolului al XIX-lea. Abia către sfârșitul vieții sale, Elisabeta va descoperi că, de fapt, mondenitățile sunt lipsite de importanță și nu merită să le acorde prea mare interes. În locul generațiilor de mari războinici pe care nu i-a cunoscut, ea avea să prefere poveștile triste ale părinților și bunicilor săi. Lor le va dedica, de altfel, cele mai reușite pagini ale operei sale. Cele mai vechi documente referitoare la familia de conți, ulterior familia princiară de vit, Casa modeștilor seniori renani de la Runcăl și Langau datează de la sfârșitul secolului al XI-lea. Unii genealogi pretind că familia de vit ar fi de origine celtică, fapt greu de dovedit. Un lucru e sigur. Sunt rudele lui Heinrich, duce de Saxa și de Bavaria, pe linie femeiască și veri cu Frederic Barbarossa, iar din secolul al XV-lea cu Cazele Isenburg și Leiningen-Westerburg, Conții și mai apoi principii de Witt au avut inițial ca reședință vechiul castel Ober-Alt-Witt. Încă din secolul al XII-lea aveau să dea Germaniei o întreagă dinastie de prelați, militari, savanți, oameni de litere și artiști. În secolul al X-lea, contele Arnold de Witt, arhiepiscop de Köln, l-a însoțit pe Frederic Barbarossa la la Chapel, spre a fi un împărat, la începutul secolului al XIII-lea, Teodoric, conte de Vit și arhiepiscop de Trir, pe lângă meritele sale religioase avea să de-a dovadă și de o politică prudentă, de mare cunoscător. El a înălțat la Trir Biserica Sfânta Fecioară și a fost primul din familia Vit care a instaurat deviza Fidelitate et Veritate, Fidelitate și Adevăr, care a devenit ulterior a întregii familii. În prima jumătate a secolului al XVI-lea, un alt arhiepiscop și elector din Köln, Herman David, prieten cu Luther și cu Melancton, după ce fusese un adversar declarat al reformei, a devenit unul dintre partizanii ei, cei mai acerbi. El a apelat la celebrul reformator al orașului Strasburg, Martin Butzer, ca să introducă noua doctrină în dioceza lui. Refuzul cu care s-a confruntat din partea câtorva prelați din subordina lui, l-a făcut să-și abandoneze proiectul și funcțiile sale, retrăgându-se la Altvit, unde avea să ducă o viață de sihastru erudit până la moartea sa în 1552. Chiar și acum îi putem vedea cârja episcopală printre comorile catedralei din Köln, împodobită cu blazonul de vit, din aur cu un păun cu o coadă din pene adevărate. Mul după moartea lui se spunea, pe vremea lui Herman de vit îngrijeam de Dumnezeul nostru, de aver și pace. Tra nepotul său de unghi, Friedrich, avea să deschidă porțile protestanților persecutați în Europa și spre a le acorda adăpost, fondă la 1649 orașul Noivit, pe ruinele satului Langendorf, distrus în timpul războiului de 30 de ani. Fiul său, Friedrich Wilhelm, înalță la începutul secolului al XVIII lea castelul Neuvit și se strădui să sporească prosperitatea materială a ținutului dar mai ales sub domnia fiului său Friedrich Alexander, 1737-1791, orașul Noivit avea să cunoască un real avânt. El nu era numai locul de întâlnire al diverselor secte protestante, pe care suveranul le atrăgea din dorința sa arzătoare de a le contopi într-o singură credință și într-o singură biserică, ci și unul dintre centrele industriale cele mai active. Erau celebri ebeniști din Noivit și unul dintre ei, Rotgen, avea să facă o strălucită carieră la Paris, la curtea regelui Ludovic al XVI-lea, al cărui furnizor oficial a fost. Contele Friedrich Alexander avea să fie încununat cu toate onorurile vremurilor sale, reușind ca la 13 iunie 1784 să-și poată adăuga și titlul de principe al Sfântului Imperiu.